Guillaumniklu errealizadorea donostian dugu, bere azken lanaren aurkezteko talazo izeneko filma tsalde ontan aurkeztuko baitu Donostia zinemaldian. Michel Hulbeck idazleak eta jahar pardio aktoreak protagonizatzen dute bere azken lana Guillaume Niklu errelizadore egin zuzen ere orain borst urte eszenatu zuen lan Lebemando Michel Hulbeck filmaren seguida egin du eta talazo da ondorio emaitza komedia dramatikoa sail ofizialean sailkatua izan dena eta urrezko maskorrarako leian izanen izanena présente aux élections finalement. Je pensais mm -hmm. pas que Macron se serait dira gaur Belen Funes Catalanaren la hija de un ladrón luzemetraia eta Portugal eta Alemaniaren coprodukzioa den Gonzalo Godintonen Patrick Film.